Hatodik fejezet December 955. Ez már elég meggyőző? kérdezte Jack winnie ahogy a keskeny ékkel alátámasztotta a boncasztalon fekvő fiatal nő fejét. A pácienst Sharon seaton hívták, és a gyanú szerint előző éjjel öngyilkosságot követett el. Az ég egy vonalban állt a baloldali halántékon nyíló bemenet is ebbel, ami arra utalt, hogy elsütése pillanatában a fegyver közvetlen kapcsolatba került a halánték bőrfelületével. Jack az állkapos jobb oldalán az egyik alsó szemfog alatt talált rá a lövedékre. Saját és a legtöbb törvényszéki patológus tapasztalata szerint a kézifegyverrel elkövetett öngyilkosságoknál a fegyvercsöve óhatatlanul kapcsolatba került az áldozattal, akár a halántékához szorította, akár a szájába vette. Engem meggyőztél, ha őt nem is, jelentette ki Lú Soldánó, mikor vinni vonakodott válaszolni. A nyomozó aközben érkezett, míg Jack Lorival tárgyalt az irodájában méghozzá azért, mert az áldozat Sharon szíten férje, Paul Seaton nyomozó, az ő beosztottja volt. Amint eljutott hozzá a rettenetes hír, hogy Paul felesége öngyilkos lett, felelős parancsnokként kötelességének érezte, hogy kiderítsen mindent, amivel segíthet csapat a legfiatalabb tagjának, de mostanáig nem járt szerencsével. A markánsan férfias, és közhelyesen olaszos megjelenésű lúszoldánó régi motorosnak számított a szakmában olyannyira, hogy bőven túllépte a nyugdíjkorhatárt, így minden munkában eltöltött nappal csak pénzt veszített, de ez nem érdekelte. A rendőri munka volt a mindene, ezért egyszer sem ötlött fel benne a visszavonulás gondolata, annál gyakrabban vendégeskedett az io mivel már pályája legelején, talán minden más nyomozónál hamarabb megtanulta, milyen hasznos eszköz lehet a törvényszéki patológia a gyilkossági ügyek felgöngyölítésében. Mint menthetetlen munkaalkoholista, aki soha nem aludt néhány óránál többet, gyakran kiszállt az éjszakai gyilkossági ügyek helyszínére, és ha csak tehette, a halottas házba is követte az áldozatot. A törvényszéki munkába vetett bizalmának köszönhetően egy ideig még Lori-val is találkozgatott, amikor az belépett az I.O.I. kötelékébe. Bár eltérő kulturális hátterük miatt ez nem tartott soká. Amikor Jack felbukkant a színen, Lou rokon lélekre ismert benne, és gyorsasága mellett leginkább az akasztófa humorát értékelte. Jack és Lori idővel egymásra talált. Amit Lú a leginkább, és mióta összeházasodtak, az egyik legközelebbi barátjuknak tekintették. A lövedék pályája azt jelzi, hogy a fegyvert fentről és a középfonaltól háttrép tartották a nő fejéhez, állapította meg Lú. Nem áll össze a kép. Pontosan, bólintott Jack, próbálja csak ki. Mutató újával és hüvelykjével pisztolyt formálta bal kezéből, míg a többi ujját a tenyeréhez szorította. Így módon próbálta úgy beállítani, hogy a képzelt fegyvercsöve illeszkedjen a lövedék pályájához. Lehetetlen, jelentette ki. Ez sehogy sem lehet öngyilkosság. Vettem, bólintott vinni, csak nem értem, hogy lehet valaki ekkora barom. Mármint nem kell atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy valaki eljátszon egy öngyilkosságot, pláne egy nyomozónak. Ez arra utal, hogy nem tervezte el a dolgot, bólintott Jack. De azért ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket. Az elkövető lehetett egy betörő is. Van nyoma bármilyen behatolásnak? Nincs, Rázta a fejét Lu. A lövés pillanatában nem tartózkodott más a lakásban, csak Pól és Seron. Ezt biztosan tudjuk. Saját elmondása szerint Pól a vendégszobában aludt, mivel előzőleg csúnyán összekaptak Seronnal, és onnét rohant ki, amikor meghallotta a lövést. Annak alapján, ami az imént kiderült, valami egészen más történt, bárha őszinte akarok lenni, ez nem igazán lep meg. Amikor a segélyhívás nyomán a fiúk kiszálltak az őrsről, Paul apja már a helyszínen várta őket, pedig New Jersey-ben lakik. E Paul jóval azelőtt felhívhatta őt, mint a 9-11-et, ami önmagában figyelmeztető jel. Valamiért mégis olyan nehéz elhinni. A mi nyomozónk Janice Jagger is felfigyelt erre a jelre, szúrta közbe Jack. Jelentésében külön kiemelte ezt a tényt, amikor kihangsúlyozta, hogy az áldozatra mesztelenül találtak rá. Mindent egybevetve, ez is azt mutatja, miért kell felboncolni minden öngyilkost. Akkor is, rohadtul nyomasztó, csóválta a fejét Luzoldánó, Paul Sitton, ígéretes tehetségnek tűnt. Két élet ment gajra egyetlen hirtelen döntés miatt. Micsoda veszteség! Lú sóhaja előtört a védőmaszk és az arc mögül. A baj sosem jár egyedül, értett egyet Jack. Ebből egyértelműen bírósági ügy lesz, vagyis engem is beidéznek, tanúnak, pedig te is tudod, mennyire utálok tárgyalásokra járni. Valamennyi törvényszéki patológus, Szoros munkakapcsolatban állt az államügyészi hivatallal, és gyakran megjelent a tárgyalásokon, ezért is fordított ekkora hangsúlyt az IOI, a felügyeleti láncra és az elszámoltathatóságra. Sok törvényszéki patológus értékelte, ha kikérték a szakvéleményét, némelyek a szereplési lehetőséget is díjazták, de Jack sosem tartozott közéjük. Nem úgy képzelte a hasznos és kellemes időtöltést, hogy egy tárgyalóteremben ücsörög, miközben az ügyvédek fogást keresnek rajta. Nem beszélve arról, hogy addig sem végezhetett érdemi munkát. Még csak nem is a bírósága legrosszabb, folytatta Jack. Arra számítottam, hogy az ügy legalább minimális szakmai kihívás elé állít, és néhány napra lefoglal, ami meg is lett volna, ha a férj legalább egy kicsit használja az agyát. Ehhez képest itt állok egy kézenfekvő és magától érthető ügygel. Anyám, nem ilyen lovat akartam. Alig várom, hogy valami végre elterelje a figyelmem az otthoni helyzetről. – Ajjaj! – ráncolta össze a homlokát Lu. – Gondok vannak? – Inkább belesekezdek, sóhajtott Jack. Várjunk ezzel, amíg lezárom az esetet és távol kerülünk a kíváncsi fülektől. Ha! horkant fel gúnyosan vinni, mintha francot is érdekelne. Lou elég régi és közeli barát volt ahhoz, hogy Jack megbízzon benne, és kikérje a tanácsát. Azóta nagyra értékelte Lórival kapcsolatos meglátásait, hogy évekkel korábban ők ketten szövetkeztek, és meggátolták házasság kötését egy harmadik férfival, egy színű, gátlástalan és lelkiismeretlen fegyverkereskedővel, aki minden bizonyjal pokollátette volna az életét. Te panaszkodsz? horkant fel lúgúnyosan. Ez már is tovább tart, mint vártam. Miután kiemelték az álkapocsba fúródott lövedéket, amit a ballisztikai vizsgálat miatt aprólékos gonddal kezeltek, még gyorsabban haladtak a pácienssel, aki másként teljesen egészséges, harminchárom éves nő benyomását keltette. Egészen addig némán tették a dolgukat, míg Jack fel nem nyitotta a méhet, melynek láttán egyszerre dermedtek meg. – Ez az, aminek gondolom? – törte meg végül Lou a hallgatást, előrehajolt, hogy közelebbről is lássa. – Attól tartok, felelte vinni. Jack kézbe vette a fémvonalzót. Közel két és fél centiméter. Ez, barátaim, egy hozzávetőleg tíz hetes magzat. Szentég, nyögött fellú. Ez már tényleg kész tragédia. Vajon tudták? Paul egyszer sem említette, hogy a felesége állapotos. Talán nem tudott róla, bár ezt őszintén kétlem. Akárhogy is... Nem könnyíti meg a dolgot. — Az egyszer biztos, csóválta a fejét lú. A halott szem hátra levő részében alig szóltak. A magzat felfedezése mindent megváltoztatott. Mire végeztek, a bonc teremben már minden asztalnál lázas munka zajlott. A párhuzamosan folyó beszélgetések moraját, időnként elektromos orvosi eszközök hangja vágta félbe, különös tekintettel a koponyák felnyitásához használt vibrációs fűrészekre. Ha beszélni akarnak lúval, elvégzem a többit, ajánlotta felvinni, amint a testet összevarták, és ezáltal úgy, ahogy visszaállították eredeti állapotát. A belső szervek egy nagy műanyag zsákban visszakerültek a testüregbe, leszámítva az agyat, amit egy formalinnal teli edénybe zártak. Magától nem is vártam volna ekkora nagy lelkűséget, csipkelődött Jack. Szokványos esetben ő is besegített a boncolás utáni feladatokban, akár csak a legtöbb törvényszéki patológus, hogy ezzel is felgyorsítsa a folyamatot. Ha minden simán ment, délkörül elkészültek az aznapi esetekkel. Gondolom mára ennyi volt, tette hozzá vinni. Nagyon remélem. Jack intett Lúnak, hogy kövesse. Kifelé menet rövid időre megálltak Jennifer asztalánál, ahol újra bemutatta barátját. Mindketten emlékeztek a másikra, de Jack éreztetni akarta Lúval, milyen szívesen látják itt. Van még valami a számomra? kérdezte Jack Jennifer-t. Mára ennyi volt, Sajnálom, hogy az öngyilkossági eset nem úgy sült el, mint vártad. Azt mondták, síma ügy. Nem a te hibád. Jacket kicsit sem lepte meg, hogy Jennifer már is értesült a csalódásáról. Ez is csak azt bizonyította, hogy az EO-i belső hír csatornái megbízhatóan működtek. Nem véletlenül utalt rá, hogy még a falnak is füle van. Holnap talán nagyobb szerencsém lesz. Rajtam nem fog múlni, biztosította Jennifer, amire a férfi feltartott hüvelykujjal válaszolt. Ha már itt járt, megállt régi haverja, dr. Chet McGovern az asztalánál, hogy ő is köszönhessen Lúnak. Míg ők ketten közös irodán osztoztak, Chet számtalan alkalommal találkozott a nyomozóval, valahányszor ő és Jack együttműködött valamelyik ügy kapcsán. A gesztusért cserébe most bemutatta nekik Margaret tausend -et. egyikét a két új végzős patológus rezidensnek, akik felváltva jártak az I.O.I.-be, belekóstolni a törvényszéki patológiába. Mindketten a hónap elején érkeztek, és új évig maradnak. Jack és Lou ezután átfurakodott az előtérbe vezető lengőajtó szárnyai között. Miután mindketten megszabadultak személyes védőfelszerelésüktől, az öltöző szekrények közti pad két végén kötöttek ki, még most is orvosi ruhában. — Oké, okay. most már eleget fokoztad a feszültséget, bólintott lú, bög már, ki mi van oda-haza. — Mielőtt belemennénk ebbe, állította meg feltartott kézzel Jack. — Emlékszel, doktor Szupasszéro-ra? óra? Három éve... Eljött arra a bulira, ahol beöltöztünk Lori-val. Emlékszem, be is mutattalak titeket egymásnak. Még szép, hogy emlékszem, vágtaráló. Giants játékosnak öltözött. Most, hogy így mondod, a Giants ebben az idényben hasznát is venné. De a viccet félretéve mi van vele? Igazad van. Simán elment volna sportolónak történetesen tudom, hogy rendszeresen edzett és nem evett húst, ehhez képest most éjjel holtan találták a kórház parkolóházában, úgy tűnt szívroham vitte el. Ma reggel boncoltam méghozzá Loris személyes kérésére. Lú elborzadva rázta a fejét. Nem lehetett kellemes. Hát nem volt. szentég, nyögött fel Lou. Ha egy ilyen makkegészséges nő így beadja a kulcsot, mit remélhetek én? Emlékszem, majd kicsattant az egészségtől. Mint egy Istenverte igásló, vagy ökör, hogyan szokták mondani? Én mindenhogyan, legyintett Jack. A lényeg, hogy a boncolás is ezt igazolta. Cukorbeteg volt, ami sokszor kihat a szívműködésre, de nem találtam nála semmilyen kóros elváltozást. A mikroszkópos szövetelemzés Elméletileg, még szolgálhat magyarázattal, de őszintén kétlem, hogy így lesz. Ahhoz túl alaposan átvizsgáltam a szívet. Ami azt illeti, még sosem láttam ilyen esetet. Nem hagy nyugodni, már csak azért sem, mert Lori egészen közeli kapcsolatban állt vele és a családjával. – Ez sajnálattal hallom, bólintott kimérten Lú. – De miért mondod el nekem? Szerinted van valami a háttérben? Idegen kezűség? Lori ma reggel telefonom beszélt a férjel, aki, hadd jegyezzem meg, kezdettől ellenezte a boncolást azon az alapon, hogy hívő muszlim, ami újdonsága számunkra, pedig a felesége és Lori a legjobb barátnők voltak. Csomószor együtt vacsoráztunk, de ilyesmi egyetlen alkalommal sem került elő. Mindennek a tetejébe az is kiderült, hogy mielőbb szüksége van a halotti bizonyítványra, mert csak arra fizetik ki az életbiztosítást. Oké, okay, forgatta a szemét Lú, szinte látom magam előtt, ahogy elindul benned a vezérhangja. Szóval azt mondod, a féri keze lehet a dologban, jól gondolom? Ami azt illeti, Jack hirtelen nem találta a szavakat, Amint tudatosult benne, hogy minden kézzelfogható bizonyíték nélkül jutott el ehhez a súlyos következtetéshez. lúkorábban korábban nem egyszer gúnyt űzött belőle, amiért nyomozósdit játszott, és még többször figyelmeztette, hogy ne tegye. Erre most előállt ezzel. Úgy látom, valaki túl sok krimit néz a tévében. Oké, okay. tudni akarod, mit gondolok? Szerintem ki akarsz szakadni az otthoni drámából, és nincs jobb figyelemelterelés, mint játszani a detektívet. Ha hallanád magad? Egy diabéteses nőt holtan találnak a kocsiában, nincs semmiféle sérülése, erre te már is a férjet vádolod. Térj már részhez. Szerinted mi áll a háttérben? Valami titokzatos méreg végzett vele? Javíts ki, ha tévedek! De a toxikológiai labor még meg sem vizsgálta a mintákat, jól mondom? Jól, szégyenkezett Jack. Lou egyetlen szavába sem kötheted bele. Még ha a féri bűnös is lenne, szerinted egyből tudatná veled, hogy a biztosítási pénzre hajt. Nem hinném. Oké, okay, igazad van. Már bánom, hogy felhoztam. Ennek is megvan az értelme. Ebből is tanulhatunk ahogy már számtalanszor elmondtam. Detektívet játszani veszélyes dolog, nem amatőröknek való, te pedig pontosan az vagy, egy istenverte amatőr. Legalábbis gyilkossági nyomozóként. Elég csak rád nézni. A letört első fogad, és az a heg a fejeden, ha jól emlékszem, ez is abból ered, hogy pár éve nyomozósdít játszottál, vagy tévednék? Oké, okay, oké. Okay. Emelte fel a kezét megadóan Jack, mintha el akarná hessegetni Lou nem mintha a barátja tévedett volna. A sepphelyek valóban akkor keletkeztek, amikor utána járt egy esetnek, melyben az egyik nagynevű, idősgondozó cég fertőző betegségeket terjesztett vetétársa első számú kórházában. Vettem az üzenetet. Nagyon helyes. Törvényszéki patológus vagy, méghozzá az egyik legjobb. Maradjunk ennyiben. Ha bármikor feltámad benned a gyanú, és úgy érzed, hogy valakit meggyilkoltak, csak annyi a dolgot, hogy felhívsz engem. Értve vagyok? Igen, bólintott Jack. Oké. Okay. Akkor most beszéljünk arról, ami valójában nem hagy nyugodni. Hadd tippeljek. Vagy az anyósod, és a vakcina ellenessége, vagy Emma autizmusa, vagy Gigi lehetséges ADHD-ja. Szóval melyik? Mindhárom, Vágta rá Jack, és megosztotta a legújabb fejleményeket, amit Luke kötelességtudóan végighallgatott, és együttérző bólogatással kísért.